En aquest programa estem bojos pels llibres, literalment. Benvinguts Sin Ben ben i ventornats a un parc de literalment, al a un vídeo la verminguada al teatre i les obres del teatre. I a torn relacionat a les bandes sonores de, dels, dels més venuts. Espero que us, us, us agradi les accions que ens porten els nostres col·laboradors. Gràcies! A Twitter i Instagram som arroba baix, literalment guionet baix. Segueix-nos i digues la teva. Ei, pareu bé l'orella, que arriba l'hora del conte amb l'Albert Freixas. L'Homanet de Massapà Eus aquí, fa molt de temps, en un poble petit, hi vivien un ballet i una balleta que mai havien tingut un fill. Com que se sentien molt sols, un bon dia van decidir cuinar un homenet de massapà. El cos era de maçapà, les sabates i la jaqueta de caramel lluent i els botons de la jaqueta eren petites pances negres. Però tan bon punt la velleta va acabar de posar-li l'últim botó, l'homenet de maçapà es va aixecar d'un salt i va començar a córrer. Va sortir de la porta de casa cap a fora al jardí i va seguir corrent fins al carrer. El vellet i la velleta van començar a perseguir-lo, però l'homenet, que era molt lleuger, corria molt més que ells i no el van poder atrapar. L'homenet, que era una mica mofeta, va començar a córrer tot cridant. Correu, correu, tant com pugueu! No em podreu agafar perquè sóc l'home de Massapà! Quan ja va perdre el vellet i la velleta de vista, va seguir caminant fins que es va topar amb una vaca. Mm! Quan la vaca el va veure, el va mirar i va dir «Mmm, quina bona pinta que fas! M'agradaria poder-te menjar! Mmmmm!» en encentillo va començar a córrer un altre cop i veient que la vaca el perseguia va esclatar a riure i va dir «M'he escapat d'un vellet i una velleta i ara m'escaparé de tu! Corre, corre, tan com puguis! No et podràs atrapar perquè sóc l'home de Massapà!» i després de córrer una estona, va perdre de vista la vaca, que es va cansar de perseguir-lo. L'Humanet de Massapà va seguir voltant i explorant el món, fins que va arribar a una granja on hi havia uns pagesos treballant. En veure'l, un dels pagesos va cridar... Vine cap aquí, Humanet de Massapà! Ens agradaria poder-te menjar! L'Humanet, amb to burleta, va dir... M'he escapat d'un vellet, una velleta i una vaca. Ara m'escaparé de vosaltres. Correu, correu tant com pugueu. No em podreu pas atrapar perquè sóc l'home de maçapà. I els pagesos no el van poder atrapar pas. L'homenet va seguir el seu camí enmig d'un bosc i ja començava a estar una mica cansat de córrer quan de sobte va aparèixer una guineu. Mm, quina gana que tinc, homenet de maçapà. Vine aquí que et vull menjar. L'homenet de Massapà va arrencar a córrer i un altre cop amb el seu toborleta i rient va dir “Es escapat d'un vellet, una velleta, una vaca i uns pagesos i ara m'escaparé de tu. Corre, corre, tant com puguis perquè no em podràs atrapar ja que sóc l'home de Massapà. Però va començar a córrer i la Guineu no es cansava de perseguir-lo fins que finalment va topar amb un riu profund que tan petit com era no podia creuar pas sol. Llavors la Guineu s'hi va acostar i li va dir Homanet, puja la meva cua, jo t'ajudaré a travessar el riu. <ríe> l'homanet va fer cas a la guineu i va pujar sobre la cua. Quan ja eren enmig del riu, la guineu va dir Em sembla que estàs començant a mullar-te, salta sobre el meu llom, I Homanet. I l'homanet així ho va fer. Quan ja havien avançat una mica més, l'homanet començava a enfonsar-se un altre cop i la guineu li va dir Salta sobre el meu cap si no et vols pas ofegar i l'homanet va saltar sobre el cap de la guineu. Ai, ai, ai! Quan ja faltava menys per arribar a la riba del riu, l'homanet de Massapà va començar a mullar-se els peus altra vegada i la guineu li va dir... Crec que t'estàs mullant els peus! Posa't sobre el meu nas! L'homanet de Massapà va saltar sobre el nas de la guineu i quan ja estaven a punt d'arribar a la riba del riu, la guineu va aixecar el cap, va llançar l'homanet en l'aire i se'l va menjar d'una mossegada. Des d'aquell dia... L'humanet de massapà no ha tornat a parlar. I conta t'ha contat, com t'ha acabat. L'humanet pot caminar pel carrer, perquè és com un home i el massapà és un tipus de, de menjar, dolç i, i, eh, i és per menjar. Moltes gràcies, Albert Freixas. Tot seguit, parlem amb l'Albert. Parlem d'històries. Parlem de literatura. Parlem de relats. Molt bon dia, lectors del món. Benvinguts a un nou episodi de Parlem de Relats. Sóc la Xènia Tió. Sorpresa! Avui l'Albert, el nostre locutor, no ens ha pogut acompanyar en el programa. Així que he aprofitat per fer un petit cop d'estat i avui dirigiré el programa en el seu lloc. De fet, l'Albert m'ha enviat un whatsapp i m'ha demanat que us el llegeixi. Diu això. Lectors del món, espero que aquest episodi no em trobeu a faltar. Estic immers en un projecte molt engrescador. En el proper programa potser us en alguna pista. Mentrestant, feu molta bondat. Us deixo un bones mans. En fi, sí, gràcies, Albert. No tinguis presa per tornar. Ara faria un riure diabòlic, però no em sortiria gaire bé. Potser és l'emoció d'estar presentant parlem de relats o potser és que sóc massa bona noia. Bé, en l'últim programa vam posar de relleu els relats com una valuosa expressió literària. Com que era un especial de Sant Jordi, vam concloure que els relats estan una mica marginats i que les diades dels llibres poden servir per reivindicar aquesta manera d'escriure i llegir. També vam concloure que els relats poden captar una nova generació de lectors, ja que la seva versatilitat els fa compatibles amb la vida trepidant de la societat contemporània.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 Les cròniques de la veritat oculta i invasió subtil i altres contes són alguns dels millors reculls de relats que es poden trobar a la literatura catalana. Bé, abans us n'he promès un tastet. En una altra ocasió hem parlar dels contes de Pere Caldés, ja. Però avui, avui us porto els seus microrrelats. Escolteu-ne un, a veure què us sembla. Es titula No se sap mai. De les quatre rodes del cotxe n'hi havia una que girava al revés. Però era la bona, perquè provava a d'allunyar-se d'una corba que ens va desmenegar a tots. Què us sembla? Creieu que és una ironia? Humor àcid? Una desoladora tragèdia? Un acudit? Sort que no tenim l'Albert aquí, que segur que ens faria un rotllo sobre la seva interpretació. <laughs> és broma, Albert, eh? En el fons t'estimo. Bé, tornant al relat, que potser és millor, el que en el fons volia Pere Caldés és que cada lector pogués fer amb seva aquestes dues frases que conformen el microrelat. I aquesta és la màgia del relat i del micro que amb tan poc poden donar peu a un, a un univers sencer de possibilitats. I fins aquí l'entrega d'avui. Esperem retrobar-nos el proper dia per parlar d'un gran autor de relats de la literatura universal. Si voleu saber qui és, haureu d'escoltar-nos del proper programa. Moltes gràcies per acompanyar-nos. I cuideu-vos i llegiu molt, que és molt sa. I si poden ser relats, millor. A reveure-ho! El Pere Caldés és molt, molt important aquí a Catalunya. Gràcies, Senya! I a continuació, el Jordi ens desperta el nen que portem a dins amb la seva secció Pequetufo. Hola, Pequetu faire, hemm tornat! I dins la sessió d'avui viatjarem pel teatre. I, precisament, per al meu teatre és el Dia Mundial del Teatre, que sempre es celebra el 27 de març de cada any i, i, i, va, ser, eh, i va ser creat per l'Institut Internacional del Teatre en l'any I recordarem les 10 obres del teatre més exitoses de la història. Y por comenzar, hablando de Hamlet, escrita, escrita por William Shakespeare entre 1599 y 1601, Hamlet nos cuenta la historia del príncipe de Dinamarca, en el cual en enriquece el saber que su padre fue asesinado por su tío. La obra abarca temas como la venganza, la traición, la locura e incluso el incesto siendo el trabajo más extenso de Shakespeare conocido. Debido a su fama, ha sido adoptada no solo al teatro, sino también al cine y la televisión. El segundo se llama Romero y Julieta. esto es de la otra obra clásica de Shakespeare y probablemente la historia ro romántica más famosa en el mundo. El nombre original de esta obra es la más excelente y lamentable tragedia de Romero y Julieta. La trama cuenta el, el, el enamoramiento de sus protagonistas, pertenecientes a familias e enemigas los Montesco y, y, y los Capuleto. El argumento se caracteriza por su final tráfico cuando los amantes mueren tras no poder enfrentarse al, al o, odio entre sus parientes. La tercera la Divina Comedia, la ad adaptación teatral se basa en el poema del mismo nombre por Dante Alighieri Al -E que narra el viaje de su protagonista por El Paraíso y Purgatorio y El Infierno. Lo más interesante cerca de esta obra son Sus múltiples referencias a la colección la filosofía las matemáticas y la astronomía entre otros conceptos que la votan de símbolos símbolos diversos traducidas a 25 lenguas alrededor del mundo no es extraña que la poesía de alguien haya llegado al teatro eh, la vida el sueño, el escritor Pedro Calderón de la Barca dio a conocer esta obra en mil, en 1675, la cual habla sobre un príncipe desterrado de su reino por su propio padre a causa de una profecía fatal. Lo que vuelve a, eh, tan interesante a este historia, a este poeta en escena son los temas filosóficos y religiosos que componen su trama abarcando tópicos de religiones tan variadas como el hinduismo, el budismo y las tra tradiciones judeo-cristianas entre otras. Se conoce a esta como una de las obras más famosas en español y es, y es clásico es consistentemente bebe a las a las Navran. Eh, pero uh, a a uh, por si casi podcast tal seguiremos turnar dantes eh cuatros meses aunque sí eh y habrá una continuidad Espero que us faci aquesta secció i moltes gràcies. Les obres de teatre són pels més menuts, per la gent més gran i per a l'adolescència. Aneu, aneu, aneu, perquè en... són molt bones per a la literatura i per a la cultura. Gràcies Jordi! Seguim amb al reportatge de la Misha. Hola, hola! Aquí la Misha amb el reportatge. Aquest mes el vull dedicar a un programa de televisió literari molt especial, El retorn de les lluernes s'emet cada dijous a les 22.15 al Canal 33 i és un programa per entendre millor el món que ens envolta a través de la literatura. A cada episodi, un lector anònim explora les curiositats i preguntes que li ha despertat la lectura d'un llibre. D'aquesta manera, es desvia la mirada de l'enfocament acadèmic i prescriptiu i es dirigeix cap a l'experiència d'aquest lector anònim per entendre els valors i les interpretacions que li desperta la literatura. Per conèixer més a fons el retorn de les Llobernes, parlaré amb tres persones que hi estan relacionades, començant pel seu productor, Sebastià Meri. D'on sorgeix aquesta aventura audiovisual, Sebastià? Hola, Misha, sóc el Sebastià Meri, productor de Life and Pictures, productor especialitzada en cinema i programes de, de, de cultura per televisió. T'explico com va sortir la idea del retorn de les Llobernes, Um, jo estava aixequejant que en el pla de lectura de l'ICEC, l'Institut Català de les Empreses Culturals, hi ha tot un programa de com donar suport a, a la lectura de llibres i en aquest cas es posava molt el foco en, en el lector o lectora. Llavors jo coneixia d'haver treballat en altres programes de tele amb l'Eulàlia, l'Eulàlia Guarro, i li vaig comentar perquè ja tenia una idea que m'havia comentat feia temps on posava el lector enmig. En no? Llavors la vam desenvolupar, la vam presentar una crida del Canal 33 i els hi va agradar i juntament amb ells vam acabar d'estructurar tot el procés de preproducció, vam fer una crida per fer el càsting de les lectores, les vam triar i vam començar a desenvolupar totes tota tot la part de contingut amb elles i així, i així va començar tot el tema de Retorn de les Llibernes. Salutacions i abraçades a tots els lectors del podcast literalment i a tu també, Misha Com ja us he dit, cada programa de El retorn de les Lluernes està protagonitzat per un lector anònim que llegeix un llibre. I li he demanat a l'Èlia, la lectura de l'episodi dedicat a Ignot, de Manuel Baixauli, que m'expliqui com va ser la seva experiència. Èlia, com vas viure el rodatge del teu programa? I epa, què tal? Bueno, doncs... T'explico, la veritat és que o sigui, gravar el programa Dignot crec que per tots va ser una mica una meravella eh? però va ser la meravella particular de cadascú perquè els llibres no havien estat escollits una mica en base al que havien rebut de qui érem i per tant doncs donava veu a que sorgissin coses com molt properes a, bueno, a les, com a les nostres inquietuds i per mi va ser una mica com hòstia, somnis fets realitat perquè vaig tenir l'oportunitat de parlar amb l'Ardevil, que és un, era un senyor ja gran, que porta molts anys dedicant-se a l'ofici d'arquitecte i vaig poder parlar, no em preguntis com ho vaig lligar amb el llibre però, bueno, per mi té molt de sentit però el llibre no no va pas d'arquitectura, però, hòstia, com... Bueno, és un tema que a mi... Bueno, no sé, i divago sovint i poder anar parlar amb algú que ja ha estat tants anys, doncs va ser, va ser un regal i després, doncs, parlar amb en Teo, que és pintor i, i jo que també he vist que el món de l'art així de prop poder compartir inquietuds com aquestes amb algú és una fantasia perquè és que normalment no, no tens aquesta oportunitat no? jo no podria anar o sigui, no, no sabria on trobar un pintor i un arquitecte i, i, ni, ni molt menys plantejar-li les preguntes que els vaig poder plantejar no? de, què és el talent per tu, tu tens talent no, dir, no vas per la vida dient això em... i amb l'Erdèvol igual com vam estar rajant a fondo de coses que hòstia, si el programa no ens hagués posat junts no, no ens haguéssim trobat i després anar al magatzem de esponxes, un magatzem de llibres també va ser una fantasia a mi m'acaba, bueno tots ens encanten eh? les coses morboses però poder anar al soterrani dels llibres oblidats, els llibres que que no s'havien arribat a vendre les llibreries i que havien tornat i que portaven allà com 20 anys. Va ser com... Ostres, una meravella. I bueno, això és una mica tot. Sabiu que des del mes de març, un cop s'acaba d'emetre cada programa, comença una lectura compartida online? Ho ha fet possible al Servei de Biblioteques de Catalunya a través dels seus grups virtuals a Telfai. Jo mateixa aquest mes estic dinamitzant la lectura compartida de L'home de mar, de Cacerín Polant, el llibre que va llegir la Clara a El retorn a les Llobernes. Així que encara sou a temps de sumar-vos-hi. Però com que jo tot just estic començant, li he demanat a la Irene Rodrigo, divulgadora literària, escriptora i coordinadora de tots els clubs de lectura a Telfai, com estan anant aquestes lectures compartides. Endavant, Irene. Irene. Hola, ¿qué tal? La veritat és que l'experiència amb els clubs virtuals de lectura a través de Telfai del retorn de les lluernes està sent molt positiva, està sent molt bona. Jo vaig moderar el primer club dedicat a Cocona de Copano Matua i també estic com a coordinadora o supervisora de la resta de clubs de lectura i jo estic veient que la gent dels usuaris estan super implicats, es generen converses i debats molt enriquidors i per exemple a les dos eh, videotrobades de Cloenda que hem tingut ja per als dos clubs de lectura que ja han finalitzat, perquè sabeu que duren un mes a partir de l'emissió del programa. En aquestes dos videotrobades hem comptat amb la presència, en el primer cas en el de Coconat, amb la traductora de l'obra amb Elisabet Ràfol Olsegués i en el segon cas, que era el club dedicat al càstig de Guillem Sala el mateix autor, Guillem Sala va estar a la videotrobada, o sigui que són oportunitats jo crec que d'or per a endinsar-se de ple en els llibres que coneixem a través del programa. Eh, si la gent encara es vol apuntar, perquè encara hi ha clubs oberts i en marxa i uns altres que ni tan sols han començat, eh, el que poden fer és eh, accedir a l'Instagram del programa del retorn de les lluernes o descarregar-se l'aplicació Telfai i allí mateix buscar el retorn de les lluernes. Els, els apareixerà la comunitat del, del club i només s'hi han d'unir i ja està. I ja estaran automàticament dins de tots els clubs dedicats cadascun a un llibre protagonista del programa o sigui que eh, animeu-vos perquè l'experiència és superbona, eh, es coneix gent, es parla de llibres i de totes les temàtiques que, que contenen els llibres protagonistes del programa i, i es coneix eh, també, com d'ella, no? moltes vegades als mateixos autors de les obres, o sigui que és una experiència única, animeu-vos! Moltes gràcies als tres per col·laborar en aquest reportatge. Desitjo que a tothom qui us hagi escoltat li hagin entrat ganes de descobrir el retorn de les lluernes. I ho podeu fer recuperant els programes a TV3 a la carta o veient el canal 33 cada dijous a les 22.15. Fins a la propera! Adéu! En el canal 33 hi ha un problema molt interessant de literatura i el fan el 6 de la nit. Gràcies, missa! Prepareu la maleta perquè a continuació viatgem a la Catalunya japonesa del Juan. Ei, hola! Què tal? Sóc el Jani aquí estem un mes més aquí a Catalunya japonesa en la secció, us vin a parla de tradicions japoneses molt maques i alguna recomanació literària per poder gaudir-ho. Doncs avui us vinc que parla d'una de les coses més característiques i més maques del, del Japó. En aquest cas us vinc a par del ciberès, de la contemplació de les flors del Hanami per entendre'ns. Eh, segur que tots en algunes ocasions doncs, heu vist, ja sigui en pel·lícules, en sèries, en, en mangas, en llibres... Doncs segurament aquests siderers tan macos que hi pètals a la primavera... Doncs d'això, doncs d'això us vinc a parlar avui. Doncs, si res, entrant en matèria, doncs comentar-vos al Hanami, que és això, la contemplació del siderer amb flor... Doncs és fascinant, moltíssima gent arreu del món li agrada i moltíssims turistes on decideixen viatjar al Japó a la primavera per gaudir d'aquesta floració. Doncs com va arribar el Hanami a formar part de la cultura nacional? Cal conèixer una miqueta no? el rarafons històric d'aquesta costum, així com les diferents espècies autòctones del iuders. Doncs es creu que els orients del Hanami, al Japó, es remunten al, al segle VIII, el període Nara, concretament a, a les festes amb motiu del Dia de les Nenes el 3 de març, segons l'antic calendari lunisolar, en què es componien uns poemes a la vora d'un rierol mentre es contemplaven les flors i es bevia saque en unes copes que es deixaven surar l'aigua. Eren tota una mostra de refinament i simbolitzaven el pas a la següent estació. Aquestes celebracions anuals, doncs importades de la Xina, tenien lloc als jardins de la cort i de la noblesa. Al període Edo, al segle XVII-XVIII, a més dels jardins, a les grans ciutats es van habilitar espais amplis on poder contemplar les flors. Per exemple, els parcs eh, Asukayama i Goteniyama, obra del segon Tokugawa eh, de Yoshimune, es van plantar centenars de sakura i es va permetre l'accés a les classes populars. Allí es van començar a fer les animades festes, sota els hileres on la multitud es reunia per veure sac i degustar el menjar que s'havien emportat. Així doncs, es pot dir que el costum actual del hanami doncs prové d'aquesta barreja de les celebracions de la noblesa per contemplar les flors a la primavera i dels pícnics de les classes populars. I a partir de l'era Meji, el, del 1868 al 1912, època en què el Japó es va modernitzar, es van plantar cireres als espais públics de tot el país, parcs, escoles, carrers... L'objectiu doncs era aprofitar l'amplitud d'aquests llocs per omplir-los de verdor. I a dia d'avui doncs, hi ha diferents maneres de gaudir dels hideres amb flors. A més dels pignis eh? concorreguts, per exemple, doncs, es pot contemplar les flors en silenci, fer una passejada pel camp, a la muntanya... I d'altra banda, doncs, eh? també esmentar l'existència de varietats autòctones com Bloama Sakura, a la Geli de Hokkaido, al Kani Sakura, a Okinawa, i el Kumano Sakura, descoberta recentment a la zona meridional de la península de Ki. I doncs això, conèixer aquestes varietats de sideres tan maques que hi ha al Japó, així com la història que estima, i l'estima que els té el poble, doncs, donarà l'oportunitat de gaudir molt millor del Hanami d'una manera diferent i, i amb més coneixement de l'assumpte. Com a recomanació literària a aquest mes, doncs us recomano el llibre Hanami, El llanto de Sakura, on Haru Yoshida ens narra la seva infància i maduresa reflectint el, el Hanami, és a dir, la felicitat i l'amor fugaç en què vivia, fins que la vida se'l doncs, va canviar d'una manera inimaginable. Doncs bé, doncs, espero que us hagi agradat una miqueta més conèixer... Doncs aquest, això dels ràmi, espero que us hagi agradat, que també hagueu après. I res, doncs ja em direu que, que us ha semblat i bueno, doncs jo em despreixo per part meva fins al mes que ve. I moltes gràcies, una salutació, adeu. Si eres Anna Flor. Bona tradició japonesa. Gràcies, Juan! I l'acomiadament d'avui vull desitjar a, la, a les obres de teatre Por su actor, y sobre todo muchas gracias a nuestros colaboradores y eh, antes de la próxima muchas gracias